אוקיי, okay, אז uh, היום זה החלק השני של השיעור הקודם שעסק בנושא התרומות והמעשרות, המעשר. אם אתם רוצים uh, שאנחנו קצת נחזור על מה שדיברנו, פחות או יותר, אנחנו דיברנו על המעשר כעשירית מהיבול, אוקיי, okay, שבני ישראל uh, צובו. לתת לטובת הלוויים שעבדו בבית המקדש. הלוויים לא היה להם נחלה, את המשכורת שלהם הם קיבלו מאלוהים. בני ישראל עשו מה שאלוהים אמר, הם נתנו עשירית מהיבול והלוויים קיבלו את זה. אנחנו אמרנו שבעצם כל הסיפור הזה שקשור לבית המקדש קשור לתוכנית של אלוהים, של הישועה שלו. כי זה היה בעצם בית חרושת לישועה, הכפרות בבית המקדש, העבודה של הלוויים. הייתה צריכה להתקיים, והלווים היו מרוויחים את הפרנסה שלהם מהמעשר של בני ישראל. והכל עבד בצורה טובה לטובת הישועה של אלוהים. גם אנחנו היום, כשאנחנו משתתפים במפעל הזה שנקרא המעשר והתרומות, אנחנו לוקחים חלק פעיל, ממש חלק פעיל, לוקחים חלק פעיל. היום אם אתם תלכו לדוגמה לבורסה, אם אתם רוצים להיות חלק מחברה מסוימת, אתם קונים מניות, נכון? ואז אתם הופכים לשותפים בתוכנית של החברה. אמנם כמובן בסכומים קטנים, אבל בכל זאת, החברה בוכרת מהמניות שלה, ואתם, יש לכם שותפות. אני לא, בעצמי לא סוחר בבורסה, אבל ככה זה עובד. אז לכן כשאנחנו של אלוהים, אנחנו באמת חלק פעיל. בתוכנית הזאת, לא בדיבורים אלא תכלס בשטח. והקידום הזה של התוכנית של אלוהים הופך אותנו בעצם לשותפים של אלוהים במפעל הזה. זה היה מה שאנחנו דיברנו באופן כללי ואנחנו ראינו שעם ישראל בתקופה מסוימת הוא הזניח את הנושא של המעשר, אתם זוכרים? בספר מלאכי, פרק שלוש, אם אתם רוצים אנחנו אה, נקרא את זה, בספר מלאכי, פרק שלוש, שנייה, מלאכי, פרק שלוש, אם את רוצה לקרוא, שנייה, אגיד לך בדיוק איזה פסוק, מלאכי, אוקיי. כן, mm -hmm. okay. okay. okay. mm -hmm. uh, אתם זוכרים בפסוק שמונה כתוב, היקבע אדם אלוהים כי אתם קובעים אותי, mm -hmm. אנחנו גילינו שבעצם המילה קובעים זה לשדוד, אוקיי, okay, לגנוב. אלוהים אומר, האם בן אדם יכול לשדוד את אלוהים? הוא אומר, אתם. אתם קובעים אותי, אתם שודדים אותי, ואז אתם שואלים, במה אנחנו ש... שדדנו אותך, ואלוהים עונה, במה? המעשר והתרומה, נכון? אז כתוב, במארה אתם נערים, אתם מקוללים בעצם, ו... ואותי אתם שודדים, כולכם, אוקיי? ואז בפסוק עשר, כתוב, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי. עכשיו זה בעצם מה שאלוהים אומר לתת, לתת לו כדי שהתוכנית שלו תוכל להתקיים בדרך שהוא רוצה שהיא תתקיים, בדרך טובה, דרך שהיא מסודרת. עכשיו כשאנחנו קוראים את הפסוק עשר במלאכי כתוב הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, אוקיי? איפה, איפה היום הוא בית האוצר? אם, אם אנחנו אומרים, אוקיי, הבן אדם מאמין היום צריך להשתתף בתוכנית הישועה והוא מביא את זה, אז איפה האוצר, בעצם בית האוצר? אם אז היו נותנים את המעשר, היו נותנים אותו לעבודה של הלוויים, אז היו מביאים את זה לבית המקדש, נכון? עכשיו, בית המקדש חרב, נכון? אז בעצם, האם התפקיד של הלוויים הסתיים כאשר בית המקדש נחרב, היום אין, אין יותר לוויים בעצם? <אח> אני שואל אתכם, אני בסך <אח> הכל שואל, אם הרי בית המקדש נחרב, נכון? הכוהנים כבר לא מביאים קורבנות, לא מקריבים. האם התפקיד של הלוויים שהיה אז, האם הוא... התפקיד, אני לא מדבר על אותם אנשים שכבר לא חיים היום, אבל האם התפקיד הזה עדיין קיים כתפקיד לוויים? אז אם בעצם זה ככה, אז אני אשאל אתכם עוד שאלה, האם הרגע של חורבן בית המקדש בעצם לא היה גם הרגע שלא צריך להחזיר מעשר יותר? אוקיי, אבל הלוויים, אז מי מקבל את זה? אז אם אין היום בית מקדש והמעשר עדיין אקטואלי, אז מי היום נחשב ללוי? מי נחשב ללוי? כי אלוהים אמר, זה דבריו של, של אלוהים, כתוב, כתוב בעצם, אם תרצו לפתוח במדבר פרק 18, פסוק 21, כתוב ולבני לוי, פרק, במדבר פרק 18, פסוק 21, כתוב ולבני לוי ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל, נכון? לנחלה, מה זה חלף? חלף עבודתם, עבור עבודתם, אוקיי? כאילו, הם עובדים כתחליף, הם מקבלים משכורת, אוקיי? אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. אז הנה, זה פה בצורה מאוד ברורה אלוהים אומר, זה למי מגיע המעשר, אבל, כמו ששאלנו, היום, האם יש מישהו שנחשב ללוי? התשובה היא דווקא כן. מאוד מעניין שהתשובה היא צריכה להיות כן, אם נפתח בראשונה לקורינטים אנחנו נקבל את התשובה ישר מהכתובים. ראשונה לקורינטים, האיגרת הראשונה לקורינטים, פרק 9, פסוק 13, וזה עדן תקרא, בקול רם וצלול, כדי שכל המאזינים יוכלו לשמוע. כן, הראשונה לקורינטים, 9, 13. בבקשה. תהיינכם יודעים כי העובדים בקודש, פרנסתם מבית המקדש ומשרתי המזבח נותנים את קדיקה מן המזבח? אוקיי, אז אנחנו, כתוב, אתם לא יודעים שהעובדים בקודש. עכשיו, מה זה נקרא עובדים בקודש? הפרנסה שלהם מבית המקדש. אלה שעובדים בקודש. אלו שמקדישים בעצם את החיים שלהם לעבודת הקודש. אלה הם בעצם אלו שממשיכים את התפקיד של הכוהנים ולווים. אפשר לקרוא להם פסטורים. זאת אומרת, אלה שזה בשבילם העיסוק eh, המרכזי בחיים שלהם. כל מה שקשור לעבודה של הקודש, הוא קשור לחיים שלהם. הם eh, מנהיגים את הקהילה, מלמדים את הקהילה, הם eh, נותנים לקהילה אוכל רוחני, eh, והעבודה של הישועה היא בעצם התפקיד שלהם. Eh, בתור עבודת קודש. בכל מקום שאנחנו צריכים להביא את הבשורה בעצם של אלוהים, של המשיח, ולבשר את הישועה של אלוהים. אז אם אמרנו שהתוכנית של אלוהים, תוכנית הישועה של אלוהים, מקודמת על ידי המעשר, אז אלה שעובדים בקודש, הם מבשרים את זה, והם בעצם מקבלים את ה... הם מתפרנסים מהמעשר, אוקיי? והמעשר הוא, הוא דואג לכך שיהיה להם את uh, כל הזמן. בקהילות אחרות, ברחבי העולם, אתם בטח יודעים או שלא יודעים, המעשר לא נהוג, לא מקבלים את המעשר כמשהו uh, שהוא uh, ממשיך בעצם, כמו השבת או כמו כל דבר אחר, שביטלו כ, כביכול, אז גם המעשר התבטל בעיניהם, ואלה שהם רואים את העדה, העיסוק בקודש הוא רק, אפשר להגיד, עיסוק צדדי. הוא לא באמת, הם לא עושים את זה כל הזמן. יש להם עבודה רגילה, ומזה הם מתפרנסים, והם בעצם חלק קטן מהזמן שלהם מקדישים לעבודת הקודש. אנחנו לא, לא מבינים את זה ככה בקהילה שלנו. בקהילה שלנו, אנחנו יודעים שהקהילה זקוקה למנהיגים רוחניים, שהם בעצם המרכז של החיים שלהם, יהיה עבודת הקודש. אנחנו חיים בעולם לא uh, מושלם, כולל אנשים לא מושלמים, ויש, יכול להיות שלפעמים יכול להיווצר הרושם שהעובדים בקודש לא עושים את מלאכתם נאמנה. אבל זה בעצם לא התפקיד של עם ישראל, אתם מבינים? Uh, להחליט אם לתת מעשר או לא לתת מעשר לפי uh, עבודתם של הלוויים. מדוע? מכיוון שהלוויים הם תחת מרותו של אלוהים, ולא תחת מרותם של העם. אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, אלוהים אומר, תביאו לי את המעשר, נכון? הוא אומר, תביאו לי, ואני אחליט למי לתת את זה, ואני אחליט מי יישאר לוי ומי לא יישאר לוי. אני מאוד מקווה שאתם מבינים את מה שאני אומר עכשיו, כי זה מאוד מאוד חשוב. כי לעם ישראל לא ניתנה הסמכות להחליט אם לתת את המעשר, או לא לתת את המעשר, בהתאם לעבודה של הלוויים. מי שבסופו של דבר יצטרך לתת את הדין זה הלוויים שהם לא עושים את עבודתם נאמנה מול אלוהים, לא מול העם, אוקיי? מול אלוהים, מכיוון שהוא משלם להם את המשכורת. זה לא כסף של העם, זה כסף שלו. ברגע שאתם מבינים את זה בפרופורציה כזאת, אז אתם אומרים, לא משנה גם אם הלווי הזה כל היום יושב בטן גב, נעלם מהחיים, אני אמשיך לתת את המעשר כי את המעשר אני לא נותן לו. אלא אני נותן את זה לאלוהים, וזה לא עניין ביני לבינו, אלא ביני לבינו, ביני לבין אלוהים, אתם מבינים מה שאני אומר. לכן זה דבר מאוד חשוב, להבין את היחס שלי מול היחס של אלוהים, אליי, בעצם כן. כן, <דומה> הם, הם, הם גם, משתמש, גם נותנים, כן, יכול להיות שיש קהילות שהם מבינים את החשיבות. <דומה> אנחנו לא, אפילו לא משתמשים במילה משלמים, אנחנו מדברים על מחזירים, אוקיי, <כן> אנחנו <אח> משתמשים, וזה מאוד חשוב שהטרמינולוגיה הזאת צריכה להתקיים, מכיוון שאנחנו מחזירים משהו שלא שייך לנו, <כן> <מתיר> את מבינה? אנחנו מקבלים את המאה אחוז, ומתוך זה אנחנו בעצם נותנים את המעשר בתור החלטה שלנו, בתור משהו שאנחנו מחליטים. זה לא נכפה עלינו, זה לא תשלום של קנס שאנחנו מקבלים על מהירות מופרזת, או חשבון חשמל גבוה, mm -hmm. אלא משהו שאנחנו אומרים, סך הכל הברכה שקיבלתי מאלוהים, אני מתוך זה יודע שעשירית מזה אני מחזיר חזרה לזה שזה שייך לו. כי הוא אמר שזה שייך לו, ולכן כשאנחנו מתנהגים בצורה כזאת, אנחנו עושים את הרצון של אלוהים. אז בעצם, אם אנחנו מסכמים את מה שאמרנו, לעם של אלוהים, יש חלק בתוכנית הישועה של אלוהים, בכל פעם שהוא מחזיר את המעשר, אוקיי? אז, אלוה... אז אנחנו, אז העם של אלוהים פועל לטובת הלוויים. וככה אנחנו לוקחים חלק בתוכנית, זה, זה הסדר שאלוהים אמר. אתם מחזירים לי את זה, ואני אדאג אה, לחלק של הלווים, הם הצבא שלי, הם בעצם אלו שאני אה, עובד איתם, ואני מחליט מי יעבוד אצלי ומי לא. אני קובע את זה, לא אתם. אתם לא יכולים לשפוט את עבודתם רק על פי מראית עין, כי אתם לא נמצאים איתם כל הזמן, אתם לא יודעים מה אני אומר להם לעשות. אפילו uh, במידה וזה נראה לכם ככה, זה לא תמיד נכון. אני רוצה לתת לכם דוגמה, היה איזה פעם אחד מישהו מגיע למפעל באופן קבוע, וכדי uh, לעשות ביקורת במשרדים, uh, ביקורת מיסים, וכל פעם שהוא נכנס לאזור של המשרדים, הוא רואה שכולם עסוקים, כולם עובדים על המחשבים, כולם, ויש שם בן אדם אחד, שבמשרד אחד הוא יושב עם כיסא, נשאר על הכיסא עם רגליים על השולחן ורוב הזמן הוא ככה, משחק, מדבר ולפעמים מדבר בטלפון יום אחד כבר החליט לדעת, הוא נכנס למנהל ואמר לו, תשמע, אני רואה שכל העובדים שלך באמת באמת עסוקים אבל יש את הבן אדם ההוא במשרד, במשרד ממול, אני רואה שהוא, איך, איך אתה לא רואה את זה? הוא אומר, הבן אדם הזה, הבוס אמר, הבן אדם הזה, רוב השנה אתה רואה אותו ככה, אבל פעם או פעמיים בשנה, שהוא באמת, שהוא עושה את העבודה שלו, אני מרוויח יותר מכל העובדים האלה מסביב. כי הוא בעצם, הוא הבן אדם שהוא היוצר המחשבתי של, של העבודה שלנו פה. הוא המוח, הוא הממציא. בזכותו, לכל אלה פה יש עבודה. כי אם הוא לא היה יושב במשרד הזה, ומה שנראה כאילו הוא משחק. לאף אחד מהם לא היה יום עבודה, כולל לי, הוא אומר. ולכן, לא רק שהוא מביח יותר מכולם, בעצם, רק בזכותו אנחנו יכולים לשבת פה ועדיין לעבוד. אז הסיפור, זה סיפור אמיתי דרך אגב, אבל הסיפור הזה בעצם בא להמחיש לנו, שאנחנו לא תמיד יכולים דרך העיניים שלנו לדעת מה בדיוק קורה. ולכן העניין בין הלוויים לאלוהים, Uh, זה עניין ביניהם, לא בינינו לביניהם, אוקיי? Uh, וזה דבר חשוב. Uh, תשימו לב, uh, אם אנחנו קוראים את ההמשך של מלאכי, ושם מדובר על המעשר, מפסוק 11, uh, מפ סליחה, בעשר, פסוק עשר, נמשיך uh, לקרוא, הביאו את כל המעשר ילד בית האוצר ויהי תרב בביתי ותמשיכי לקרוא ובך, ובחנוני. Okay, בח, ובחנוני מה זה ובחנוני? תבחנו אותי אלוהים אומר אוקיי? Okay? אלוהים אומר תעשו לי מבחן תנסו אותי במילים אחרות בחנוני נא בזאת אמר אדוני צבאות אם אני לא אם לא והריקותי חם וחם עד לבחן אוקיי אז בעצם החלק הראשון של המשפט הוא בעצם ציווי מאלוהים. תביאו את כל המעשר, אתם זוכרים שלפני זה הוא אמרתם גונבים אותי? נכון? אתם שודדים אותי. ואז עכשיו הוא אומר להם, הוא מציע להם הצעה. בואו נעשה עסק. תביאו את כל המעשר אל הבית שלי, נכון? שיהיה טרף בביתי. ואז הוא אומר, תבחנו אותי. הוא אומר, תראו, אתם, אם אתם רוצים אות, איך בעצם החיים שלכם יכולים להיות טובים יותר? תראו, כשאתם נאמנים אליי, כמה אני יכול להיות נאמן אליכם, אוקיי? כמה אני יכול... ואז הוא אומר, תבחנו אותי, אם אני לא אפתח לכם את מה? מה זה ארובות השמיים? כשאנחנו אומרים, תראו, כשאנחנו אומרים בעברית שערובות השמיים נפתחו, מה בדרך כלל קורה לאחר מכן? אוקיי, אז אני אגיד לכם, כי אתם לא יודעים. יפה מאוד, יפה מאוד. נפתחו ארובות השמיים, וגשם עז ירד ארצה. כשאלוהים אומר את זה בעצם, הוא מתייחס אל הגשם שלו כאוצר, אוקיי? הוא קורא לזה אפילו אוצרי. האוצר שלי. אנחנו לא כל כך מעריכים כמה גשם זה חשוב, וכמה זה ברכה. אלוהים אומר, תבחנו אותי. אם אני לא אפתח את הארובות השמיים ואני אריק לכם ברכה, איך אומרים? ברכה עד בלידיי. הברכה של אלוהים היא בעצם משהו שמגיע מאיפה? מהשמיים. זה משהו שמגיע מלמעלה. זה לא דבר מובן מאליו. אתם רואים את ה... אני קורא לזה דרך הטובה ביותר ש... שיכולה להיות.יריגיישן סיסטם אומרים באנגלית. מערכת השקיה. תחשבו על איזו מערכת השקיה מדהימה. מים בכמויות עצומות נמצאות מרחפות בשמיים. מה? מה אתם אומרים? איזה דרך השקיה? ולא רק זה, זה גם דרך השקיה שהיא נעה. הוא משקה את האדמה בעננים שהם עוברים ממקום למקום, נכון? והם לא משקים רק במקום אחד. אלא משקים בצורה כזאת, שזה עובר מעל כל השדות, ומשקיע אותם. זה ברכה, אלוהים, וזה ברכה גדולה, מתוך ההשקיה צומח לו לא הלחם, החיטה צומחת, והאדם חי, האדם נושר. וזה ברכה מאלוהים, זה לא דבר מובן מאליו. אלוהים אומר את זה פה, הוא אומר, וגערתי, עכשיו תשימו לב, והריקותי לכם ברכה עד בלידי. Uh, ופסוק 11 בואו נקרא וגערתי לכם באוכל אתם שמים לב עכשיו את הקשר בין הפתיחה של ארובת האור... השמיים האור... ולא ישחית לכם את פרי האדמה ולא תשקל לכם הגפן בשדה אמר אדוני צבאות איזה עיקרון אנחנו רואים פה עכשיו מההתחלה ועד הסוף uh, אתם סטודנטים לתנ״ך בואו נראה מההתחלה ועד הסוף איזה עיקרון אתם רואים פה נקודה ראשונה מה הנקודה הראשונה? תעשו <תעשור> <תעשור> מה שאני אומר, נכון? אלוהים הוא פונה אל בן האדם ואומר לו, אני קבעתי שיטה מיוחדת כדי לקדם את תוכנית הישועה שלי. החלק העשירי ממה שאני נתתי לך לא שייך לך, אבל יש לי חדשות טובות בשבילך. אם אתה תעשה את הדבר הזה, בעצם אתה תקבל ברכה עד בלידי. די. אני אגרום לכך. שמה שאתה בעצם החזרת, מה שנתת, הברכה שלך תהיה גדול, כל כך גדולה, שזה יספיק לך לכל דבר. זה יהיה ברכה בעצם עד בלי, עד בלי די. ברכה בלי הפסק. רק על ידי ציות ונאמנות לאלוהים. אבל מה שהמילה הכי הכי חשובה כאן זה בחנוני. אלוהים אומר, אני לא, אני לא שולח לכם קנס, אני אוהב אתכם. אני באמת רוצה שיהיה לכם הכי טוב בעולם, אבל אני יודע איך זה עובד. אני מבקש מכם קודם כל להראות את הנאמנות שלכם אליי, ואז אתם תראו מה קורה בחיים שלכם. באמת, יש שינוי אלוהים אומר, ואני גערתי לכם באוכל. מה זה גערתי לכם באוכל? זה אומר שלא יהיה מצב שאתם תהיו רעבים. אני גרום לכך שיהיה לכם מספיק, okay? שיהיה לכם שפע. על ידי בעצם הציות. לא תשקל לכם הגפן בשדה. אנחנו יכולים לעבוד, אני חייב להגיד לכם שחקלאות זה מקצוע שיש בו הרבה הרבה הרבה כאב לב. הרבה מאוד. כי החקלאים מתייחסים לתנובה שלהם בשדות ולגידולים שלהם ממש בלב לא קל. הם זורעים, אתם יודעים, אפילו עד לזריעה. יש עבודה מאוד לא פשוטה, אני זוכר בצעירותי, הייתי בקיבוץ מסילות והגענו לקיבוץ, קבוצה של נערים משלוחי רסן בגיל 18, וביקשו מאיתנו לסכל אבנים. אתם יודעים מה זה עבודת סיכול? סיכול זה פשוט לעבור בשדה לאחר שהטרקטור חורש ולהרים את כל האבנים שהיו שם, כדי שלא יפריעו לזריעה. ולא הפריעו למכונות הזריעה. אז עבדנו בסיכול, כמובן שזה היה כיף, כי היו בחורות ובחורים ביחד, ישבנו בהפסקות וכל הדברים האלה, אבל זאת עבודה לא פשוטה, זאת עבודה מאוד קשה. צעירים. <i mean>, נכון. <sources> נכון. <מגים> בהחלט, ואז הגיעה הגיע הזריעה, והזרעים נכנסו באדמה, וחיכו למה? לגשם. נכון, ואז כשהגשם מגיע, אנחנו רואים שהשתינים הרכים מתחילים לגדול, והם רכים, והם פגיעים. מספיק שירד איזה ברד אחד פעם אחת, ירד ברד בחיפה, אתם ראיתם את הברד האחרון? יורים אדירים, אנשים אמרו לי שזה היה פשוט כמו כדורי טניס. ניפצו חלונות של מכוניות, זה היה מזג אוויר מאוד מוזר בשבוע שחלף. חתיכות גדולות מאוד של ברד. שירדו, מזג אוויר הזוי. וזה יכול לפגוע כמובן, זה יכול לפגוע כמובן בחקלאות, וכל דבר. ואלוהים פה מבטיח ואומר, ולא תשקל לכם. עכשיו, המילה הזאת לשקל, איפה, מה היא בעצם אומרת? מה זה כתוב אצלך, ולא תשקל? תשקל לכם הגפן בשדה. <משנה>. מה זה לשקול בכף? לשקול בכף. מה זה הורים שקולים אוקיי, אתם, את זה אתם גם, אתם לא יודעים? זה נראה משהו. לצערנו הרב במדינה, הבארה שהיא כן יודעת. מה זה נקרא לשקר הגפן בשדה? שהיא בעצם תביא ענבים מתים, אוקיי? מה כתוב אצלך בלה? מעניין אותי. הגפן בשדה. מה יקרה לגפן בשדה אצלך בתרגום? לא יודע, תרגומים הגפן. הגפן? כן. זה... אוקיי, זה כמו הפלה כזאת. שכאילו לא יהיה... כן. מתכוונים שיהיה הרבה גפן. הרבה גפן? לא. ולא תשקל לא. לכם אני הגפן. אני... שהפרי של הגפן... אני... והגפן לא תשקל, זאת אומרת שלא יהיו לה, היא לא תהיה הורה הורי שקול, כן, הורים שקולים, היא לא תהיה גפן שקולה, היא תהיה גפן שמביאה פירות חיים, וזה, זה משהו שרק אלוהים באמת יכול לעשות, ואנחנו, ואנחנו רואים את התנאי כאן, מהו התנאי לגפן שמביאה פירות טובים? ציות לאלוהים, ציות ונאמנות, אלוהים מבקש מהעם שלו להיות נאמן אליו. להיות נאמן במעשר. ואתם יודעים מה? אני חייב להגיד לכם משהו. נאמנות בכסף זה נאמנות אמיתית. מכיוון שכסף בעולם שאנחנו חיים זה, זה צורך בסיסי. תנסו לעשות היום משהו בישראל בלי כסף. קשה מאוד למצוא דברים שמקבלים בחינם פה במדינה. כל דבר עולה כסף ולא מעט. יוקר המחיה כאן בישראל הוא מאוד גבוה, אבל מה בעצם אלוהים מבטיח לאלה שיסמכו עליו? הוא מבטיח להם שהם לא יהיו רעבים, הם יעשו את החלק שלהם והוא יעשה את החלק שלו שהוא הכי גדול. זאת אומרת, תסמכו עליי, כי יגיעו ימים שהכסף הזה שאתם סומכים עליו בעצם לא יוכל להיות לכם לפתרון, לא יוכל להיות לביטחון. הכסף הזה שאתם שמים בו, את הביטחון שלכם, יום יבוא, שהוא בסופו של דבר לא יהיה שווה כלום. אבא שלי לצערי הרב, בשנות ה-70 של המאה הקודמת, היה לו אסון. הוא מכר את דירתו, ולפני שהספיק לקנות דירה אחרת במקומה, באותו לילה הלירה קרסה. היה מהפך. הכסף שלו הפך להיות בין לילה כסף קטן מאוד, קטן מאוד, ואתם לא תאמינו. בין לילה הרבה אנשים איבדו את כספם. זה היה משבר, אני זוכר שאבא שלי היה שקנו, שקנו, עצוב הרבה כמה. ולמחרת זה היה זוועה. מה נכון. זה? לא, ואחינו, הנה הרבה. דורה, טוב שאת נמצאת פה. אלה לא היו ימים קלים. אז לכן אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים לשים את מבטחנו בכסף, אבל אנחנו חייבים לשים את מבטחנו באלוהים. שמה? ש... <אח> נכון, בטח, בטח. זה לא בהכרח. אנחנו לא נגענו בנקודה שאדם מציגה פה עכשיו, וזה חשוב. מכיוון ש... אם את היית כאן קודם, וחבל שאת הגעת רק עכשיו, אז היית מבינה בעצם את המוטיבציה של הבן אדם המאמין שמשלם מעשר, שאנחנו אמרנו שמעשר הוא לא קנס, אלא זה משהו בעצם שבא מתוך ליבו של האדם. אבל יש אנשים שישלמו לזה מתוך קנס. אז זה לא, זה לא דבר טוב, אלוהים לא מקבל את זה <שמע> כברכה. <שמע> נכון, נכון. עכשיו, גם עדיין משתמשת במילה שאנחנו בשיעור הזה החלטנו לא להשתמש בה. כי אנחנו לא משלמים, אנחנו מחזירים. אנחנו מחזירים את מה שמגיע לאלוהים, כי זה, זה לא תשלום, מכיוון שאלוהים, לא, הוא לא מבקש מאיתנו לשלם לו, אלא להחזיר את מה שמגיע לו. וזה דבר שאנחנו רואים בצורה מאוד ברורה דרך המלאכי שמצייר את הברכות שאנחנו מקבלים. אז בעצם הסיבה שאלוהים מברך אותנו, שהוא, היא, לא שהוא מחזיר לנו טובה על טובה שאנחנו עושים לו, אלא אלוהים מברך את כל מי שבוטח בו, שבעצם אני שם את הביטחון שלי לא במה שיש לי, אלא במי שנותן לי את מה שיש לי. <laughs> ואני בעצם מודה ואומר, לא משנה מה שאני אעשה, ממילא כל מה שיש לי זה ממך. ואני רוצה לציית לך ולהראות לך שאני באמת מאמין בזה, שאפילו אם זה מעט, אני מוכן להחזיר לך בעצם את מה שאתה ביקשת. כי אני יודע שאני לא חי על הדבר הזה. אם אתם רוצים את ההקבלה התנכית לכך, ישוע בעצמו אמר, לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כי על כל מוצאתי אדוני יחיה האדם. כן, זה בספר דברים, סליחה. זה בספר דברים. שימו לב אם אנחנו קוראים בשמות פרק 15 פסוק 26 אלוהים מבטיח להגן על העם שלו רק בזכות זה שהעם שלו שומע לו. העם שלו עושה את רצונו של אלוהים ותוצאה היא שמות פרק 15 פסוק 26 תקראי את זה בבקשה. מי, מי זה ויאמר? Mm -hmm. יפה. 20, 20. פסוק עשר ושש. חבי עשרה עשרים ושש, קדימה. כל המלאכה? אה, אוקיי. כל המחלה... אשר שמתי ממצרים לא עושים עליך, כי אני אדוני מופק. אוקיי. איזו הבטחה אנחנו קוראים פה? בעצם על ידי זה שהאדם מאמין, רק עושה ומציית למה שאלוהים אומר, בעצם הוא חי חיים בריאים. כי מי הרופא שלו? אלוהים. ולכן אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה. מי שמוכן... לעשות את הרצון של אלוהים, מקבל ממנו את הברכה. והוא מקבל ממנו את כל מה שטוב אה, לאדם באופן כללי, כי הוא חלק מהעם שלו. אתם יודעים שאלוהים הוא תמיד אה, לטובת עמו. באמת, הוא תמיד פונה לטובת עמו, והוא לא אוהב שפוגעים בעמו, והוא לא אוהב שעמו נפגע. מי בעצם, למי יש את הכוונה הראשונית לפגוע בעם של אלוהים? תמיד. לשטן, נכון? אבל תדעו לכם דבר מאוד חשוב. אלוהים לא יכול לעשות שום דבר נגד השטן אם אתה בוחר שהוא יהיה האדון שלך. אם אתה בוחר השטן כאדונך, בעצם לא מתוך ידיעה ברורה שאתה עושה את זה אפילו. נאמר, שאף בן אדם שפוי לא יגיד, אוקיי, אני רוצה שהשטן יהיה האדון שלי. אבל רק עצם העובדה שאתה דוחה בעצם, את מה שאלוהים אומר, אתה פותח דלת. בעצם שהשטן אומר, אוקיי, אתה לא עושה את מה שהאדון שלך אומר, אתה תצטרך לעשות את מה שאני אומר. מכיוון שיש רק אפשרות לשני אדונים. אין אפשרות לשבת על הגדר. אתם מבינים? אין מצב ניטרלי, neutral, אין דבר כזה. או אלוהים או שטן. אין עוד אפשרות. זה או או. ואחד מהכללים החשובים ביותר להימנע מלהיות עבדו של השטן, היא פשוט לעשות את מה שאלוהים אומר. ולהיות נאמן לאלוהים במה שהוא אומר. ואם חס וחלילה שאלוהים אומר מה אתם שודדים אותי? מי ישדוד את אלוהים? עבדה? לא. מי ישדוד את אלוהים? אלה שהם כמובן לא חלק מעמו. זה לא יכול להיות שעמו, אלוהים אומר אתם העם שלי, אתם גולבים ממני? מה בעצם הוא אומר להם? אתם כבר לא שייכים לי. מי שעושה דבר כזה, הוא לא שייך לעם שלי. וזה באופן מאוד פרקטי, כי אתם החלטתם, אפילו במובן הפשוט ביותר, לא לקחת חלק בתוכנית הישועה. בעובדה שאני אה, ביקשתי מכם להחזיר עשרה מה, אחוז מהכסף שלכם, בעצם... קושרת אתכם אליי בחגורה מאוד חזקה שאתם העם שלי. העובדה הזאת שאתם מאמינים שמה שאני אומר הוא טוב בשבילכם, אפילו במידה שחשבון הבנק שלכם מצטמצם, אוקיי? יש אנשים שנניח מרוויחים 4,000 שקל בחודש, 400 שקל בחוד... להחזיר, זה לא מעט. אתם תסכימו איתי, נכון? נניח שמישהו מרוויח משכורת מינימום, והוא אומר, אלוהים, אבל אתה רואה כמה אני מרוויח, אני בקושי חי. אז, אז אני צריך עכשיו 400 שקל מאוד יקרים, שאני יכול להשקיע אותם באוכל וגורם. כל הדברים האלה, אני עכשיו אתן את זה למעשר, אלך, אבל אלוהים אומר, מלכתחילה, זה לא שלך. זה כסף שלא שלך. זה לא שייך לך בכלל. אתה חושב שאתה מוותר על משהו, אבל אתה לא מוותר, כי זה בכלל לא שייך לך. זה כסף שלא שלך. זה כסף שלי. אתה מחזיר לי בעצם מה שבכלל לא שייך לך, אתה מחזיר לי את זה, זה לא שלך. לכן המאה אחוז שאתה חושב שיש לך, זה לא ארבעת אלפים, יש לך שלושת אלפים שש מאות, אוקיי? ואז הבן אדם יכול להגיד, מה זה עוד מס הכנסה? <laughs> זה עוד מס הכנסה? לא מספיק המס הכנסה שיש לנו מהמדינה, עכשיו צריך גם לתת לך מס הכנסה? עשרה אחוז? ממה שיש לי? הרי המדינה כבר לוקחת לי את החלק הגדול של המשכורת, חלק גדול מהמשכורת. עכשיו אני צריך עוד מס? אלוהים אומר לא. עכשיו אתה תראה מה אתה תהיה מסוגל לעשות עם המשכורת שיש לך. מה אתה תהיה מסוגל לעשות עם הכסף שיש לך? וזה הברכה שאני אתן לך. אבל הבן אדם המאמין, הוא לא עושה חישובים כלכליים כאלה. אנחנו לא עושים עסקה עם אלוהים. אנחנו לא באים לאלה ואומרים לו לא תשמע, אוקיי, אני מוכן להחזיר לך מעשר, אבל בתנאי שאני אוכל להרוויח מספיק כדי שאני אחיה ברווחה. ואם אני אחזיר לך מעשר, אני מצפה לחיות חיים טובים לפי הסטנדרט שלי. ככה אי אפשר, זה לא עובד בצורה כזאת. וכשאנחנו באים ומסתכלים על הנושא של המעשר מהכיוון הכלכלי, כאן אנחנו נכנסים בצרות. מכיוון שהמעשר הוא לא עסק כלכלי בינינו לבין אלוהים, זה עסק של ביטחון, עסק ש, שבעצם זה עניין שקושר אותנו לאלוהי ישראל והופך אותנו לחלק אינטגרלי מהעם שלו. לאלוהים בעם שלו יש אנשים שהם עניים, נכון? יש אנשים שהם חיים קצת יותר טוב ויש כאלה שהם עשירים, כולם באופן שווה צריכים להחזיר את החלק האסירי ממה שהם קיבלו, אתם מבינים? וזה לא משנה כמה יש לך, אם אתה מרוויח אלף שקל בחודש, או אם אתה מרוויח מאה אלף שקל בחודש. וכאן זה מביא אותנו לנושא מאוד אחר, מאוד חשוב. אנחנו עוברים, מהנושא של המעשר אני רוצה לעבור לנושא של, הברא, של התרומה, של התרומות. אתם יכולים לעשות אצלכם בראש את ההבדל בתרומה ובמעשר. Eh, כמשהו שהוא בעצם בא מהלב של המאמין, לא כמשהו שהוא ציווי, אלא משהו שבא מהלב. Eh, אם אנחנו נפתח עכשיו בספר eh, שמות, פרק eh, 25, פסוקים 1 ו-2, שימו לב, כשאלוהים מדבר על תרומה, eh, באיזה צורה הוא מדבר עליה, אוקיי? בבקשה תקראי את פסוקים 1 ו שמות כה 1-2. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה תיקחו את תרומתי. שימו לב, עכשיו המילה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה זה תרומה. התרומה בעצם זה בכל דבר אחר שאנחנו, ששייך לנו, שאנחנו לבריאות, כתוב ויקחו לי תרומה. אתם שמים לב עוד פעם, כשאלוהים מבקש תרומה מעם ישראל, הוא לא מבקש את זה אה, בשביל העם עצמו, הוא מבקש את זה בשבילו. אוקיי? זה אומר, ייקחו לי תרומה מאת כל איש אשר, מה, מה זה ידבנו? מאיזה שורש אה, המילה ידבנו? יצא. נדבה, נכון. עכשיו, תשימו לב שהלב בעצם הוא זה שקובע מה תהיה כמות הנדבה. הלב של מי? זאת אומרת, אלוהים אומר לבלה, לשלום, לדורה, יש להם לב. הלב שלהם, מבחינה רוחנית, הוא זה שיקבע את הכמות של התרומה שהבן אדם הזה ייתן. כפי שהלב שלו, איך שהלב שלו, ככה תהיה הכמות של התרומה שהוא ייתן, כפי שהדבנו ליבו. וכתוב, הדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אתם שמים לב, את זה פעמיים אלוהים אומר. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, ואז הוא אומר, מאת כל איש אשר הדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, אוקיי? את התרומה שאני מקבל. וזה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נבין שזה משהו בעצם אה, שקשור אה, לאלוהים ישירות. עכשיו, מה זה תרומה? תרומה, אם אנחנו ניקח את זה מהמילון, אז תרומה זה נדבה, אוקיי? משהו שנותנים מתוך אה, צורך לתת נדבה. מנחה או עזרה, אוקיי? אנשים לפע... לפעמים מבקשים תרומות, עזרה. מתקשרים בטלפונים, נגיד, תשמע, יש אנחנו ארגון כזה וכזה. לילדים במצוקה, אולי אתה מוכן לתרום כל חודש 50 שקל באופן קבוע. זה התרומה שלך לילדים במצוקה, או למלחמה בסרטן, או למלחמה בתאונות דרכים, או למה שאתם רוצים. ויש אנשים שהם מעוניינים לתרום, שהם, שאומרים שזה החלק שלהם בעצם בעזרה לחברה. עכשיו תרומה היא גם מתן בסתר. מה זה, מה זה, מה פירוש המושג מתן בסתר? נותנים. מות, נותנים בלי שאף אחד יודע. אוקיי? אז את נותנת את התרומה, אבל יודעים שיש את התרומה, אומרים, מי נתן? לא יודעים. פתאום קיבלנו 5,000 שקל. מי נתן? לא יודעים. מישהו שם את המעטפה בתוך התיבה של האוצר והקהילה. לא יודעים מי שם, לא כתב שם, לא כתב שום דבר, אבל מצאנו שם 5,000 שקל. כתוב שם לתרומה לקהילה, זה נקרא מתן בסתר, אוקיי? אלוהים בעצם אומר, יש את זה, ב... תכף אני אגיד לכם, אם נפתח עכשיו, ב... אני כבר אגיד לכם שנייה אחת, שימו לב, במתי 6 פסוק 1-4, הוא מדבר דווקא על המתן בסתר כמשהו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב בצורת חיים של האדם מאמין עם אלוהיו. על הדרך שאנחנו צריכים לתת את צדקה. כמובן שזה אה, לימוד של ישוע. מתי 6, 1 עד 4, דרשה על ההר, בבקשה, יישמרו. וואו, צוקים מדהים. בעצם ישוע אומר, מתן הצדקה הוא בינך לבין אלוהים. אם אתה הולך ברחוב וצועק כמה שאתה בן אדם טוב, תרמתי ארבעת אלפים שקל למען הילדים במצוקה, וכל האנשים, כל הכבוד, אז בא ישועה אומר שכרך איתך, זה בעצם יהיה השכר שלך, הכבוד שקיבלת מהם, זה יהיה שכרך, אבל הוא אומר יותר טוב מזה, אם אתה עושה מעשה חסד, אל תדע שמאלך את אשר עושה ימינך, מה זה אומר? שאתה אפילו לא מתייחס, אתה בעצמך אפילו לא שם לב לזה, אלא בעצם שאתה, החסדים שלך יהיו בסתר. ומי בעצם יגמול לך? זה שבאמת ראה מה שאתה עשית. הוא רואה את המוטיבציה קודם כל של הלב שלך. הלב שלך מלא ברחמים, ואלוהים אומר, וואו, איזה ילד יש לי, איזה נפלא. הוא כזה, הלב שלו מלא באהבה, והוא מוכן לתת מעצמו תרומה למישהו אחר, בלי שאף אחד יודע על זה, הוא לא מקבל כבוד מאף אחד, אתם יודעים שזה לא כאן. אם עשית משהו גדול, בדרך כלל התכונה האנושית היא זה, תראו מה עשיתי. נכון, אם אנחנו עושים דברים מבישים, אנחנו לא רוצים שאף אחד ידע על זה. אבל אם להפך, אם אנחנו עשינו משהו נפלא, היינו רוצים לקבל קצת קרידיט על הדבר הזה, נכון? אבל ישוע אומר, עזבו אתכם, זה לא משנה. אל תקבלו כבוד מהאנשים, תעשה את זה בסתר, ובסופו של דבר אני אגמור לך. עכשיו, מה בעצם היתרונות של מתן בסתר? כיבוד האדם. למה כיבוד האדם? אני זוכר שהגעתי לניובורד, אנחנו הגענו, משפחה עם ארבעה ילדים, אני לא יודע איפה יש מכולת, הגעתי באמצע הלילה. לא יודע כלום, אני לא יודע מאיך, אני יוצא מהדלת, אני לא יודע לאן ללכת. הגענו באמצע הלילה לקולג'. בבוקר אנחנו פותחים את הדלת, אי אפשר לפתוח דוחף ארגז, בתוך הארגז, חלב, ירקות, לחם, כל הדברים, קורנפלקס, ארגז מלא, מלא באוכל. <ש> מי <ש> לא יודע? עד היום אין לי מי שם, אף אחד לא יודע בכלל מי, מי שם. עכשיו, בין מי למי זה היה הסיפור הזה? בין מי ששם לבין אלוהים. זה היה בינו לבין אלוהים. זה היה אדם מאמין. למה? הוא רצה לכבד אותי. הרי בקלות הוא יכל לדפוק בדלת. שלום, הבנו שאתם הגעתם פה אתמול בלילה, הכנו לכם ארגז עם כל טוב. זה לא עלה לנו מעט, בכל זאת החלטנו להעניק לכם את הארגז הזה. תאכלו, תשבעו, שיהיה לכם לבריאות. מה רע בזה? זה לא, לא רע, אבל זה לא אותו דבר. מכיוון, <laughs> מכיוון שככה הוא מכבד אותנו. אולי אנחנו ניפגע, אולי אנחנו לא, אולי אנחנו נרגיש שאנחנו עניים, ש... בעצם, הוא אומר, הנה, קחו, זה שלכם, זה לא בינכם לביני, זה מתנם האלוהים. אני החלטתי לתת משהו בשביל אלוהים. אלוהים אמר, לי תרומה. בעצם אלוהים זקוק לתרומות שלנו? הרי יש לו, הכל שייך לו. ושאלוהים אומר, תיקחו לי תרומה, מה הוא אומר? זה עניין ביני ל... נכון, זה ביני לביניכם, שאתם לוקחים תרומה, שאתם נותנים תרומה, זה לא ביניכם לזה שנתתם. אלא בינכם לביני, זה משהו ביני לבינכם, והבן אדם הוא מקבל את הברכה, למה? ממני, אני מאפשר לו לקבל את הדבר הזה בעצם. אתם נתתם את זה, אבל אתם נתתם את זה קודם לי, ובעצם התרומה היא, היא לי. אז אנחנו רואים את הנושא הזה של מתן בסתר כתרומה מאוד מאוד חשובה. אתם שמתם לב אצלנו בקהילה, אנחנו לא עוברים ביום שבת עם סלסלה, אני רואה, ב... אני באופן אישי, רואה באקט הזה קצת, לא קצת אלא הרבה, פגיעה בבן אדם אם אין לו כסף או שדוחפים לו את זה מול העיניים והוא צריך כאילו להגיד לא, אני לא רוצה או משהו כזה. אני חושב שתרומה צריכה להיות מהאקט של הבן אדם, לא לפחד, זה רק המקרר, <laughs> <laughs> שהוא נחבא הוא נחבא, כולם צריכים לדעת את זה. <laughs> <אז> בעצם, אנחנו שמים, הקהילה היחידה בעצם, אין עוד קהילות כאלה פה בישראל, אנחנו שמים, כמו שראיתם, את זה על הקיר. אנה, היא אומרת ומספרת לאנשים איפה הם יכולים להניח את זה, וזה כבר ה... זה של הב... הנטייה של הבן אדם אם לעשות את זה או לא לעשות את זה. זאת אומרת, החלטתי היא, אם אני רוצה לשים, אני אשים, אבל אל תגיש לי, תכניס לי תוך הצלחת בתוך הפנים ותגיד, נו. אוקיי, okay. uh, זה בעיניי זה, זה קצת, <אז> זה <אז> לא, לא נעים. עכשיו, פה בישראל זה יותר מזה, כי מכיוון שאנחנו יודעים שבבתי כנסת אנשים הם לא, לא עוברים עם כסף ולוקחים. זה מנהג נוצרי, ואנחנו החלטנו לאמץ אותו כאן בקהילה, ואתם רוצים לשמוע עכשיו דבר מאוד חשוב. Uh, היום קיבלתי uh, מייל מהגזבר של הקהילה. Uh, יש uh, שתי פסטורים, שהם בעצם, הקהילות שלהם עומדות במעשר, זאת אומרת שבעצם נותנים כמו שהם אמורים לתת, ואחד מהם זה אני, הקהילה שלנו פה, זאת אומרת, שאנחנו באמת עומדים במעשר, ואנחנו לא שמים את זה לאנשים. מה זה עומדים במעשר? כי יש תקציב חודשי, ואנחנו אמורים להגיע אליו, <אז> אוקיי? שכמובן שזה משהו שהיה נורמלי, כאילו זה, זה היה התקציב <אז של <אז> הקהילה. לפי כמות האנשים, כן, לפי כמות האנשים. אז בעצם אנחנו, הקהילה שלנו, היא מצליחה לעמוד ב... ב, ב זה סימן שהקהילה היא בסדר במעשר. לא, אמנם לא כולם, חס וחלילה שזה לא תמיד עובד ככה, אבל אה, לצערנו, אבל יש, בוא נגיד שהשיטה שה הזאת מראה שהיא לא רעה. לפחות את זה אנחנו יודעים. שאנשים לא זקוקים שתשים להם את הצלחת של המעשר מול העיניים כדי שהם... ישימו את זה. זה, זה דבר חשוב. לכן מתן בסתר זה אחת התכונות של עבודת אלוהים, של התרומה. מה אתם תגידו אם בעצם המוטיבציה של נדבה? מה המוטיבציה הראשונה שלה? בעצם הזהות של אלוהים. הזהות של אלוהים זה אהבה. הדבר הראשון שאת נותנת תרומה, המוטיבציה הראשונית שלך זה שאת אוהבת את זה שאת נותנת לו את התרומה. לא חייבת. אבל בעצם את רוצה לתת את זה, וזה בעצם אקט אק של אהבה. עכשיו, מה הקשר בין הלב לנדבה? ככל שאנחנו מתקרבים יותר לאלוהים, אוטומטית אנחנו מתרחקים מהעולם. זה נכון או לא נכון? אם, ככל שאנחנו מתקרבים יותר לאלוהים, באופן אוטומטי אנחנו מתרחקים מהעולם. ומה שיש לעולם הזה להציע לנו, הופך בהדרגה לפחות חשוב, אוקיי? ומה, ומה שאלוהים מצווה ליותר חשוב, ככה, זה עובד בצורה כזאת, ככל שאנחנו מתרחקים יותר מה, מה, מהעולם, אנחנו רוצים יותר לעשות את מה שאלוהים אומר, זה עובד בצורה כזאת, לכן, לאחר שעם ישראל כרת עם אלוהים ברית, אלוהים נותן לו הזדמנות להביע את התודה שלו, תראו איזה דבר יפה, איך אלוהים מתייחס והוא נותן לו הזדמנות להביע את התודה אה, כדי, על החידוש של הקשר עם אלוהים. זה בעצם התודה של העם. אה, ולכן אלוהים מבקש את התודה הזו. עכשיו אני רוצה לעבור לדבר מאוד חשוב, לעיקרון מאוד חשוב. והעיקרון הזה קשור לשאלה הבאה. מה בעצם, בספר שמות שאנחנו קראנו, מה הייתה התרומה שאלוהים ביקש מהעם? מה, מה הייתה התרומה בעצם? ספר שמות אנחנו אמרנו, נכון? פרק כה. מה, אבל איזה תרומה? אז בואו נראה. פסוקים שלוש עד שמונה. בינתיים אני אקח קצת מים. שמות כה שלוש שמונה. <שמע> <שמע> <שמע> שמות כ"ה, פסוק שלוש עד שמונה. אוקיי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. שימו לב איזה תרומות אלוהים מבקש, מאוד מעניין. זהב, וכסף, ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש ועיזים, ועורות אלים, ואדומים, ועורות תחשים, תחשים, ועצי שיטים. שמן למאור, בסמים לשמן המשחה, ולקטורת הסמים. אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולפושם. שימו לב, אלוהים הוא מאוד אה, אה, ספציפי, נכון? <אח> אלוהים יודע, ואת, הדברים האלה בעצם שאלוהים מבקש, בהתחלת הפסוק שלוש כתוב, וזאת התרומה. אז בעצם אה, אלוהים מבקש תרומה אה, שהיא כמובן אה, חלק מרשימה ארוכה של דברים שהוא דורש. עכשיו, מה, למה הייתה בעצם התרומה הזאת? <אח> נכון. זה היה בעצם רשימת מצרכים דרושים לבניית המקדש. הרשימה, רשימה של המצרכים הדרושים. אז תשימו לב, למשל הזהב, אני עכשיו אגיד לכם את הפסוקים, תראו איזה דבר מעניין זה. הזהב, שמות כה 31, ועשית מנורת זהב טהור. כסף ונחושת, כל עמודי החסר סביב מחשקים כסף ואדוניהם נחושת, זה שמות כז 17. תכלת וארגמן ותולעת שני זה רשימת המצרכים שאנחנו קראנו עכשיו בפסוקים. תכלת וארגמן ותולעת שני זה בשמות כ"ז פסוק 6 ועשו את אפוד זהב תחלת וארגמן תולעת שני ושש. אורות אלים מועדמים ואורות תחשים ועשית מכסה לאוהל אורות אלים מועדמים ומכסה אורות תחשים מלמעלה שמות כ"ז 14. עצי שיטים זה עוד חלק מהרשימה ועשו ארון שיטים שמות כ"ה 10 שמן למאור, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זחקתית למאור לעלות נר תמיד, שמות כז 20. אבני שוהם, זה עוד פעם, עוד רשימה, רשימת המצרכים הדרושים, אנחנו עדיין ברשימת המצרכים הדרושים, אמרנו אבני שוהם, ולקחת את שני, שתי אבני שוהם ופיתחת עליהם שמות בני ישראל, שמות כח 9. לכל דבר מהרשימה של הדברים שאלוהים ביקש תרומה, היה ייעוד, היה ייעוד לבניית בית המקדש. אלוהים רוצה בעצם שבני ישראל יהיו חלק מהתוכנית של הישועה שלו. אתם רואים את זה גם בתרומה. הוא מבקש מהם תרומה בעצם כדי לקחת חלק בבניית בית המקדש, והוא יודע מה לבקש מהם. אלוהים רצה בעצם, שהחומרים האלה שעם ישראל נתן, הם, יהיו, הם נועדו כדי לבנות את בית המקדש. השאלה הייתה כזאת, למה בעצם אלוהים לא היה יכול לחכות עד שהעם יגיע לארץ כנען ואז לבנות את המקדש? התשובה לכך היא שאלוהים רצה להיות איתם כל הדרך במשכן. אתם יכולים לקרוא את זה, שבעצם זאת הייתה ה... זה סיבה של אלוהים, כי אלוהים לא צריך לשכון במקום מסוים, הוא בעצם, הוא נמצא בכל מקום, אבל, מה? נכון, נכון, אבל המילה שמתארת את בית המקדש היא משכן, אוקיי? במשכן הייתה השכינה, אוקיי? ששכנה בבית המקדש. השכינה היא בעצם הנוכחות של אלוהים בבית המקדש המקום בקודש הקודשים שבו אלוהים יצר קשר ישיר עם הכהן הגדול אוקיי עם הכהן הגדול שהיה מתווך בינו לבין עם ישראל קשר ישיר שעבר מהשכינה מאלוהים בעצמו דרך הכהן למה אלוהים היה צריך את בית המקדש לדבר הזה בגלל הנושא של הדם הדם היה החלק שאלוהים השתמש בו כדי לחדש את הקשר בין האדם אליו. אז בית המקדש היה לצורך חידוש הקשר הזה. היום אנחנו לא נתעכב על השיטה הזאת, אני רק רוצה אה, אה, להדגיש שעם ישראל קיבל מאלוהים אה, ציווי לתת תרומה, אוקיי? והתרומה הזאת בעצם הייתה אה, כדי אה, לבנות את בית המקדש, כדי לחדש את הקשר בין העם אה, אליו. עכשיו בואו נזכור דבר מאוד חשוב, האם כשאלוהים בעצם מצפה מאיתנו לתרומה, האם הוא יודע שיש לנו את מה, ש... מה שהוא מבקש, נכון? אלוהים לא היה מבקש אורות של תחשים, ועבני שוהם, ועצי שיטים, וזהב, ונחושת, וכל הדברים האלה, אם לא היה לעם, נכון? מאיפה הם קיבלו את זה דרך אגב? מי יודע? אוקיי, אז מה, איך, איך זה קרה שהם קיבלו מהמצרים? <אז> ומה אלוהים נתן בעצם בעיניים של המצרים? הוא שם את בני ישראל שימצאו חן כן בעיני המצרים. אתם שמתם לב איזה, איזה שיטה מדהימה אלוהים בנה את בית המקדש? הוא היה מצרכים, אלוהים ידע שיצטרכו לבנות את בית המקדש. הוא ידע שהם יצטרכו זהב ואבנים וכל הדברים האלה. מה הוא עשה? בעצם הוא נתן, הוא בעצמו נתן את כל המצרכים האלה לבני ישראל, הם, המצרכים האלה שייכים להם, אבל איך בסופו של דבר הם אה, יבנו את בית המקדש? מהלב שלהם. כל אחד כמו שהדווינו ליבו. אז אלוהים בעצם אומר, זה שייך לכם, עכשיו בואו נראה אם בכלל שווה לי לבנות את בית המקדש, אם אתם באמת רוצים קשר איתי. איך זה יתבטא? בואו נראה אם אתם תחזירו את הדברים שאני מבקש מכם. אם הלב שלכם בעצם יהיה בא, בא, באותו, באותו קו כמו הלב שלי, שאנחנו בעצם, המטרה שלנו תהיה משותפת, לחדש את הקשר בינינו. וזה דבר יפה, זה כמו ילדים. נכון, הילדים שלי למשל לא מרוויחים משכורת. אבל אם הם מקבלים דמי כיס, אוקיי, הם מקבלים דמי כיס, אז הם אומרים זה שלי, הם לא אומרים טוב אז עכשיו זה כסף שלנו, הם קיבלו את זה ממני אבל עכשיו זה שייך להם, אם נגיד אבא מבקש טובה ואומר נועה אולי תקפצי רגע לקנות איזה משהו מהמכולת, תשתמשי בדמי כיס שלך, כמה צעקה גדולה, אבל אתה חייב לי, אני קניתי לך מה נשאר, פאולה נשארה בבדיקה במצרכים, והמכולת לא, לא מקבלת את הכרטיס אשראי, והיא לא, היא לא, כרטיס אשראי שלה, והיא לא יכולה ללכת עד הסופר. אז היה חסר לה קצת כסף, אז היא אמרה ללילך, לכי תקני. אז לילך עלתה הרחב וקנתה את מה שצריך, היא חזרה הביתה, ואז היא התקשרה אליי, אבא, אתה חייב <laughs> לי, <laughs> <laughs> אני קניתי ככה וככה, עכשיו אתה חייב לי. אז אמרתי, מאיפה קיבלת את הכסף הזה? ממך. <laughs> <laughs> אבל אתה חייב לי, כי אני קניתי את זה. אבל אמרתי, אבל את אכלת מזה. אבל אתה צריך לקנות לי את זה. <laughs> אבל אמרתי, אז אני קניתי לך, כי אני נתתי לך את הכסף הזה. <laughs> לא, לא, לא, הכסף הזה שייך אליי. אתה צריך לקנות עם הכסף שלך. <laughs> <laughs> נכון, אז, אבל לא משנה. במיוחד עם ילדים צריך להיות מאוד זהירים עם ענייני כספים, כי הם מאוד רכושניים. מאוד רוחשים, מאוד מאוד, הם זוכרים לשנים. אבא, אתה חייב לי שלושה שקלים, אתה זוכר לפני שנתיים, כשהיינו נסענו באוטובוס והיה חסר לך שני שקלים שנתתי לך? לא משנה שמאז אני הוצאתי כבר אלפי שקלים עליהם, אבל זה כבר לא קשור. אז ככה זה גם איתנו, אנחנו שנותנים את התרומות בעצם צריכים לזכור, בעצם שכל מה שיש לנו ממילא זה שייך לאלוהים, וזה שלו. ונושא של תרומות ומעשרות שאנחנו דיברנו עליו היום, שאגב בדיוק עכשיו השעה שש שאנחנו אמורים לסיים, אז אני רוצה לסכם את השיעור הזה בעצם השיטה הטובה ביותר שאלוהים נתן כדי שאנחנו נקבל את הברכה, את הברכות ממנו, זה להראות את הנאמנות שלנו. אני מקווה שבחיים שלכם זה יבוא לידי ביטוי מעשי. אתם למדתם עכשיו את התיאוריה. אלוהים אמר, בכה, נוני, תבחנו אותי. והוא אומר את זה לכם, הוא לא אומר את זה לי כי אני משלם את המעשר שלי. דרך אגב, גם לווים משלמים מעשר. זה דבר ידוע. ולכן, אני מאוד ממליץ לכם לקבל את הביטחון הזה באלוהים, את הנאמנות במעשר. אולי את עכשיו לא מרוויחה משכורת, אני לא יודע, אולי את לא מרוויחה משכורת, אבל זה לא משנה. תרומות ומעשרות זה ברכה מאלוהים. ואני מודה לאלוהים שנתן לנו את השיטה הזאת כדי שהם יהיו קשורים אליו. הוא הבטיח שמי שישאר נאמן אליו, המעשר ובתרומה, הוא לא יישאר מקופח. זה בטוח שלא. אז שאלוהים יברך אתכם, ובהצלחה. בהצלחה, באמת בהצלחה. אמן <עמל> אמן. <עמל> בואו נתפלל.